Наума. На другий день після Андрія Первозваного 14 грудня святкували колись пророка Наума. Тиміш Степанович Піддубний, згадавши про своє дитинство, розповідав мені таке. «У цей день наука у школі Наум піде». Як був я ще малим хлопцем, школярем, батько, встануть бувало, у цей день рано, що сонце не сходило, і будять мене. вставайте, Тимоша, та йди до школи, сьогодні Наума, хай тобі наука Наум піде. А далі пояснюють, Наум був чоловік мудрий, дай Боже, щоб ти в мене недурний на світі різь. Підіславши сина до школи, батько йшов до церкви і став свічку перед образом пророка Наума, примовляючи – Святому на паршану, а моєму синові на розум. У день святого Наума добре починати вчити дітей, наука на ум піде. Маркевич Обичай У ці дні вовки починають бігати з граями, розженуть їх перші постріли мисливців на Йордані під час водосвят.